Tizenkettedik fejezet Mégsem aludtam azon az éjszakán. Az olajmécses lángját bámulva gondolkoztam. Mi vár ránk? Mit tehetünk? De igaza volt dimmunak, jobban tettem volna, ha alszom. Ha a város lakóinak sorsán töprengtem, egy idő után azokért gyötört az aggodalom, akik még odaát vannak, vagy már úton hazafelé. És ezerszer nyomorultabbak már is, mint akik ezen az éjszakán eszelős félelemmel futkosnak az utcákon. Mert hiába vigyázott Orcsú, később pedig Mesdú is a nyugalomra, mire az új nap felkelt, kevés maradt belőle. Hajnalban, amikor felmentem a palota tetejére, láthattam az emberek hosszú, kanyargó menetét azon a keskeny úton, amely a tengerparttal párhuzamosan a fekete forrás öblén túl egészen beliszúig húzódik, a kikötőben pedig bárkák tolongtak a szoros kapuja előtt. A pásztorok nyájaikkal a hegyek felé igyekeztek, egy kettős órával korábban, mint más reggeleken, és a nyájakat nem csak férfiak követték, hanem asszonyok és gyerekek csoportja a batyukkal a hátukon. Ezek jutnak a legkevésbé messzire, gondoltam. Két-három nap múlva valamelyik jajgatva összeroskada a hegyi emberek dárdáitól, és akkor visszafelé menekülnek, a város felé, ahonnan elfutottak. Aztán megrémülnek attól, amit a városban maradtaktól hallanak, és újra a hegyek felé fordulnak. Így dobálja majd őket a kétféle félelem, amik képesek a nyájakat összetartani, később pedig a lábukat emelni. De azokra sem vár jobb sors, akik a sziklás parti utat vagy a bárkákat választották. Nem kerülik el, csak elodázzák a végzetet. Ha egyetlen fertőzött sincs még közöttük, akkor is úgy fogadják őket, bárhova is menjenek, mint a halál követeit. gyűlölet sugárzik majd feléjük, megalázás vár rájuk, és végül oda is elér a járvány. Ha csak fele jut haza Lailból, akkor is száznál több hajó hozza magával a halál csíráját. Jut belőle minden városnak. És akik Avanában maradnak... Az utcák a terasz magasából szánalmasan tárták ki ürességüket. Csak a katonák szakaszai jártak rajtuk komor, figyelő nyugalommal, akár egy idegen város házai között. Az udvarokon nem lehetett látni egyetlen embert sem. Halszanak még? Vagy a szorosra zárt ajtók és ablaktáblák mögött remélik kivárni annak a szörnyűségnek a végét, ami még el sem kezdődött? Numda feljött a lépcsőn, megállt mellettem, a párkánynak támaszkodott. Mondnunk, de kinek van igaza? Annak, aki elmegy, vagy aki marad? Mindegyik a másikat tartja bolondnak, Isteni Uram. Tehát ilyen az emberi természet. Vagy láttál már valakit, aki tudva, hogy ostobaságot művel, mégis azt teszi? Hm. És te mit gondolsz? Mi maradunk, mondta olyan hangsúlyjal, ami fölöslegesítette, hogy megkérdezem, kire vonatkozik a többes szám. Persze érthette Pilagú feleségére és gyermekeire is, akik a hajós távollétében az avanai törvények értelmében neki tartoznak engedelmességgel. Bántott, mert én sehova sem akartam elfutni, de szükségtelennek éreztem, hogy ez bizonygassam. Mit tudsz inén máról? Úgy tett, mintha a hegyek felé vonuló nyájakat figyelni. Dimbú levágta a lábát, a térde fölött. Nem akarta, hogy ott legyél, Isteni Uram. Azt mondta, így egyedül csak őt átkozhatja inni ma. Ha nem vágja le, ma meghal. Így is meghalhat még Mindannyian meghalhatunk, Isteni Uram, most, hogy ez a betegség ránk szakadt. De neki talán valóban jobb lenne, ha meghalna. Nem hiába mondta Dimmu, hogy átkozni fogja őt azért, amit tett. Most még alszik, éjszaka bódító italt öntöttek a szájába. Nem szívesen lennék mellette, amikor magához tér. Nunga tévedett. Inima száját egyetlen szitok sem hagyta el. Csendben feküdt, mereven a szoba falát bámulta. Csak akkor szólalt meg, ha inni kívánt. Négy nap múlva már én is hinni mertem, hogy életbe marad. Addigra azonban ránk a pokol. Nem volt időnk örülni Inima csodálatos gyógyulásának. A tíz hajós közül megérkezésük éjszakáján meghalt kettő. Másnap reggelre a négy városba szökött legény közül, akik még hajnalban visszakerültek a hajóra, három köhögött és borzongott. Sumuri pedig magas lázzal eszméletlenül dobálta magát a fekhején. Délre ismét meghalt kettő. Az egyik az volt, aki inimmát -in tartotta, de a többi állapota nem rosszabbodott. Dimu parancsára Mesdú a négy legény családját négy egymás melletti házba költöztette, melyekből a lakói elmenekültek. De előbb Dimmu tanítványai tetőtől talpig lemosdatták őket, még saját házuk udvarán, ahonnan egy ágyék kötőt sem vihettek magukkal. A negyedik egészségesen maradt hajós legényt kifaggattuk, és bár a rémülettől össze-vissza beszélt, annyit mégis megtudtunk tőle, hogy Lailban legfejebb minden ötödik embert került el a járvány. Nem akartam elhinni. Utólag kiterült azonban, hogy sajnos igaza volt. Az avánában maradtaknak is körülbelül 80% a betegedett meg. Úgy gondoltam, ha csak a fele valóság annak, amit mond, a gyógyítás házának termei akkor sem tudnak ennyi beteget befogadni. Összehívtam a tanácsot, és a várost két részre osztottuk. A kikötő környékéről mindenkinek el kellett költöznie. A négy hajós család odavitett ha pedig a kiürített házak kevésnek bizonyulnak, a hajóépítőben is sok beteget tudunk elhelyezni. Tavasz van, egyre melegebb az idő, a hajóépítő levegős termeiben még jobb nekik, mint a szűkházakban. Az egészségesek, egyelőre még mindenki, aki nem menekült el, felhúzódnak a palota köré. Úgyis a kereskedők és a kézművesek utcájában van a legtöbb üresen hagyott ház. A palotában is sok fölösleges szoba van, mondtam. Upatú majd gondoskodik róla, hogy mindegyiknek legyen gazdája. A palota mester már tiltakozásra nyitotta száját, de ránéztem, és erre csak a palota értékeiről kezdett makogni, ahol ennyi ember van, ott könnyen megesik, hogy aki lop, meghal, mondtam. Hány embert kellett felakasztatnod eddig, Meszdu? Kettőt, úram. A ti palotáitokra is szükség lesz, fordultam a főemberekhez. Numda majd kijelöli, ki hány családot fogad be. Nem örültek, de ellentmondani sem mertek. Egyedül Peknemer, aki eddig szótlanul magába roskadva ült, kapta fel a fejét. Szóljál, Peknemer! Arca szürke és puffat volt, mint a vízbe fúlt ki, Szája remegett, kezével aranyhímzéses palástjának gyűrögette. Isteni Uram, minden vagyonom a Tiéd! Végtelenül szánalmas volt, hogy az egykori udvariassági formulát életében először úgy érti, ahogy mondja. Elvitethetsz palotámból minden aranyat és drágaságot még mielőtt a nap lenyugszik, csak csak embereket ne kelljen befogadnom. Én nem, nem tudom. A főemberek szeme összevillant a háta mögött. Volt, amelyik biccentett a másik felé. Uppatú gyorsan bő köpenye vágásába rejtette karjait, és ajkai hang nélkül pergették a szavakat. Na nur, rontása maradj távol tőlem! Miért nem hajózol el, Peknemer? kérdeztem halkan. Még nem késő. Isteni uram, az árnyak úgy is elkísérnek mindenhova. Csak akkor tűnnek el, ha az Istenek oltárai előtt imádkozom. Egyedül. Szolgáim, nem alszanak már a palotámban. Elmentek, elküldtem őket. Csak az élelmet rakhatják le a szentély ajtaja elé. Ha egyedül vagyok, jobb nekem, Isteni Uram, mert az árnyakról azt hiszem, hogy élők. És az élőktől is úgy rettegek, mintha árnyak volnának, nem tudom, melyik az árny és melyik az élő, de gyűlnek körülöttem, egyre többen lesznek, egyre többen. Egyetlen család sem került Peknemer palotájába. Igaz, erőszakkal sem tudtunk volna oda költöztetni senkit. És a halál, mintha élvezetet talált volna kínlódásában, sokáig hagyta viaskodni küldött árnyaival. Már régen mágják égtek minden nap, mint lailban. Aztán elfogyott a raktárak fája. A hajóépítő féligkész bárkáit vontattuk a szabad ég alá, belefektettük a halottakat, korsószám öntöttük rájuk az olajat, hogy elég erős lángja legyen, és Pechnemer még mindig élt. Szolgái Tamizis elárvult palotájába húzottak, onnan hordták az élelmet úruknak. A hajó érkezését követő második reggelen megbetegedett a legénység utolsó egészséges tagja is, de csak egy halt meg. És a következő nap még egy. Dimmu gyógyszerei valamennyire enyhíteni tudták a kínzó, fuldokló köhögést. Az illatos olaj is használt valamit. A kiütés ugyan még ijesztőbben ragyogott utána, de kevesebbet panaszkodtak az égető fájdalomra, ami eddig a hójagok kifejlődését kísérte. A családokat átköltöztettük, ahogy a tanácskozáson elhatároztuk. A negyedik nap újra meghalt két hajós, de Sumuri magához tért, igaz, beszélni még nem tudott, csak a kezével mutatta, inni kíván. Aztán délután néhány órára elfogyott a reménység. Talán sikerült megelőznünk a bajt. Aztán estére tizenegy lázas betegünk lett. Öt a hajósok családjaiból, Hat dimmú tanítványai közül, akik a bárkán voltak. Másnap hajnalban a gyógyítás házában ütötte fel a fejét a járvány. Az inimmát felváltó ápoló összes tanítvány, nyolcan voltak, szinte egy időben betegedett meg. Köhögtek, hánytak, bőrükön először halványan, majd mind erősebben lángolt a vörös kiütés. A félelem fekete árnyéka borult a városra. Újra menekülők lepték el a kikötőt és az utakat. Nem akarok hosszan beszélni a következő napokról. A szenvedésben és a nyomorúságban, amit hordoztak, nincs semmiféle tanulság. Ahogy az emberek fogytak, úgy halt meg fokról-fokra a város is. Az élet elszivárgott a házai közül. Napról-napra nőtt azoknak a száma, akik még a saját lábukon vándoroltak át az elzárt városrészbe, Onnan pedig a legtöbbnek csak egy út vezetett tovább. A járvány még leginkább az időseket kímélte, a főemberek közül is a kiszáradt, szívós öregek maradtak egészségesek. Avatella, Utubara, Mutabi, a nyájak felügyelője, és Numda, aki a sok munkától olyan sovány volt, hogy minden bordáját meg lehetett számolni. Főleg azok haltak meg, akikről úgy tűnt sugárzik az egészség. A fiatalok, a gyerekek, az erős, jól táplált férfiak és asszonyok. A van a színe java. Volt, akit már egy nappal a kiütés megjelenése után megölt a láz, a köhögés. A többség pedig akkor követte őket, amikor a hólyagossá vált kiütés teteje megráncosodott, és addig élénkvörös színe feketévé mélyült. Egy pillanatra sem hagyott nyugodni a gondolat, ami még a hajó megragadott, amikor Numda arról beszélt, hogy a Lail beliek szerint, aki egyszer túlélte, még egyszer nem betegszik meg. Megpróbáltam emlékezetembe idézni mindazt, amit váltól és Marsisztól tanultam, de földi tudásommal most is úgy jártam, mint legtöbbször. Az elmélet és a megoldás között áthidalhatatlannak tűnő szakadék Mielőtt a poliinterferon elvén alapuló védekezést kidolgozták volna, magyarázta Wall, sokféle módon igyekeztek a régiek gátat vetni a fertőző betegségeknek, és mondhatom, csak tisztelhetjük őket. Már jóval az antibiotikumok elterjedése előtt egész sor betegség ellen tudtak védelmet biztosítani. A vírus vagy baktérium legyengített törzsét bejuttatták a szervezetbe, és így az képes volt ellenanyagot termelni. Ez később azután megvédte egy komoly fertőzéstől is. A poliinterferon elf persze egészen más, de hát azt sem szokás őseinktől rossz néven venni, hogy először a gőzgépet találták fel, és nem a fúziós reaktort. Egyébként itt, ezen a bolygón nagy járványok kialakulására nincs lehetőség. Az egyes városok annyira elszigetelten élnek, a közlekedés olyan lassú, hogy kevés a valószínűsége a fertőzés átvitelének. A van a tiszta, és tudom, te ügyelsz arra, hogy az is maradjon. A járványok miatt ne aggódj hát, Gregor! Arra természetesen nem gondolhatod, hogy a hajózás ekkorát fejlődik, hogy a tanács fejébe veszi, ki kell rabolni Lailt. Másképp soha se került volna át erre a partra a járvány. És nem vigasztalt, hogy Menevi, akit a legfőbb bűnösnek tartottam a hadjárat kitervelésében, már elnyerte büntetését. Legyengített vírustörzs. De hát mivel lehet egy vírust legyengíteni? Hiszen még mikroszkópom sincs. És a volna, Valaha sokat dolgoztam mikroszkóppal, számtalan csiszolatot vizsgáltam át pompás műszerekkel, de soha élő szervezet egyetlen metszetét egy vércseppet sem tettem a lencsék alá, hiszen geológus voltam. Honnan tudhatnám, mi az, amit látok, mire megtudnám késő volna. Tehát nincs is mikroszkópom, kár töprengeni. A vírus vagy baktérium benne van a betegek vérében. Méghozzá bizonyosan nagy mennyiségben, mert különben nem jelenne meg olyan kísérteties gyorsasággal mindenütt a kiütés. Csak a vér szállíthatja szét ilyen gyorsan. És akkor benne van a kiütésben is, a hólyagokban, majd a hólyag helyén képződő varban. Mert a kiütés, a hólyag bizonyára nem más, mint a vírus vagy a baktérium hatására keletkező gyulladás. Lehet, hogy helytelenül okoskodtam, ha megérem, szeretnék erről majd az űrhajó orvosával beszélni. Lehet, hogy kinevet majd, azt se bánom. Én minden esetre ezen az úton indultam el. Olyan betegek bőréről kapartam le a vart, akiknek gyógyulását aránylag simának nevezhettem. Kevesen voltak ilyenek, mert a legtöbb kiütés, miután már gyógyulni látszott, újra elgennyett. De ezt másodlagos fertőzésnek tartottam, aminek már semmi köze a kiütést okozó vírushoz. Ha ezektől vett anyaggal kísérletezem, esetleg még egy csomó más kenykeltő baktériumot is átviszek az egészséges emberekre. Igyekeztem nagyon tisztán dolgozni, és most az egyszer gyakorlati hasznát vehettem a kincstárban felhalmozott soktonnyányi nemesfémnek. Minden edényt, csipeszt, kanalat, keverőpálcát és más szükséges eszközt aranyból készítettem. Ezeket nem csak forró szódás vízben mostam le, hanem még tűzben is kiégettem, ahányszor csak jónak láttam. Kiválogattam tehát a könnyűnek látszó eseteket, akiknek testén az első lázas periódus után a hólyagok gyorsan, gennyedés nélkül kezdtek száradni. Arra kellett gondolnom, hogy valami általam felismerhetetlen oknál fogva már eleve gyengébb vírussal fertőzöttek meg. Hogy ez miként volt lehetséges, mikor gyakorlatilag mindannyian ugyanattól a tizen valahány embertől származó kórókozótól betegettek meg, nem voltam képes megmagyarázni. Vagy pedig, ami még valószínűbb, szervezetük ugyancsak valamilyen rejtélyes okból hamarabb és hatásosabb ellenanyagot volt képes termelni, mint a többieké. Akár így, akár úgy, fel kellett tételeznem, hogy ezek az emberek a beszárat kiütést borító varban a betegség viszonylag gyengébb vírusát vagy baktériumát hordozzák. Ha pedig kiderül, hogy az ilyen betegek pörkével mesterségesen megfertőzött emberek maguk is csupán a járvány enyhébb változatán esnek át, itt megtorpantam. Vállalhatom-e a felelősséget, hogy még egészséges embereket, akik talán különben meg sem kapnák a járványt, szándékosan megbetegítsek? Amit végig gondoltam, az logikusnak tűnik, de kevés ahhoz, hogy emberek életével játszam. Ugyanakkor pedig a járvány tizedik napja után kiderült, a járvány kitörését nem szumúriék érkezésétől, hanem az első avanabeli megbetegedésektől számoltam, hogy a két részre osztott város nem nyújt elegendő védekezést. Hiába küldtük át mindazokat Dimmu-hoz, akiken a kiütés megjelent, az orvos veszélyesnek tartotta, hogy naponta ide-oda járkáljon a gyógyítás háza és a betegek város része között, és ezért leköltözött a kikötőbe. Egy-két nap késéssel családjukban vagy a velük együtt lakók közül újabbak betegedtek meg, az ugyan használt, ha az első megbetegedéskor a ház minden lakóját átköltöztettük a betegek városrészébe. ez viszont azt az embertelenséget jelentette, hogy még egészséges vagy magukat egészségesnek tartó embereket a betegek közé lökünk. Néhány alkalommal zavargás is történt emiatt, és orcsú, miután íjászaival rendet teremtett, kegyetlen és szégyenletes kötelesség volt. Kijelentette, hogy inkább ő maga is leköltözik a kikötőbe, de még egyszer ilyen rendcsinálást nem vállal. Az a szó, hogy fertőzés, dimmú tanítványain és még vagy fél tucat emberen kívül másnak semmit nem jelentett. A tenger szemében a járvány nanurrontása volt, akinek legfőbb gonossága éppen abban rejlik, hogy kiszámíthatatlan. A neki áldozókat is kegyetlenül sújtja, Míg azt esetleg, aki életében egy csészényi olajat, egyetlen sovány halat sem áldozott telhetetlen múlságanak, pintetlenül hagyja. A város két részre osztását, a családok feldúlását, az egészséges emberek betegek közé telepítését nem csak értelmetlennek tartották, de meggyűlölték azokat, akik kieszelték, a katonákat pedig a legtöbb költöztetéskor felemelt öklök és orvult dobot kövek fogadták. Ebből következett, hogy egy idő után eltitkolták, ha valaki megbetegedett. A legbelső szobába rejtették, és a szoba ajtajára, ablakára bőröket aggattak, nehogy a nehéz, fullasztó köhögést valaki meghallja. Gyűlölték dimmú tanítványait is, mert a várost járva megkísérelték, hogy rábukkanjanak ezekre a szerencsétlenekre, akik ápolás híján és a friss levegőtől elzárva még hamarabb meghaltak, mint a többiek. Három-négy nap múlva aztán a ház minden lakóját jóformán egyszerre döntötte le a járvány, és akkor már tehetetlenek voltunk. Ez lett a vége Tamizisznak is. Mikor egyik szolgája a palotába futott, hogy jelentse, ura megbetegedett, ott előttünk kezdett köhögni, és mire a kincstárnok palotájába értünk numdával, egyetlen egészséges embert sem találtunk. Tamizisz nem akart szenvedni. Csak akkor értettem meg, mit akart tenni, amikor numda kiütötte a kezéből az aranyszerleget, amit éppen a szájához emelt, és a márványon végig ömlő bor zavaros volt. Azután a szolgák egyik kamrájában, ócska rongyok halmaza alatt rátaláltunk annak a szakásnak a holttestére, akiről három napja azt hazudták társai uruknak, hogy megszökött. Tamizis falfehér arcán a kiütés még jobban lángolni látszott. Nem hitt Nanur rontásában, tudta, Szolgái ostobasága miatt kell meghalnia. Az íjászokkal összes szolgáját palotája nagy előcsarnokába tereltette, és arra gondoltam, ha leöleti őket, mert kiderült, hogy mind tudott a beteg szakácsról, nem tiltakozom. A szolgák is megtorlásra gondoltak, mert leborultak, homlokukat a padló köveihez verték. Tamizis végignézett rajtuk. A könnyű halál, intett az iászak felé, jutalom volna nektek. Magam vezetlek benneteket a kikötőbe, és gondom lesz rá, hogy ne szökhessetek meg onnan. Másnap reggelre azonban egy valaki mégis megszökött a kincstárnok háza népéből, mikor Dimmu tamizis szobájába lépett. Egyetlen szolgáját sem tűrte meg maga mellett, és az orvosnak akkor még volt annyi ereje, hogy teljesíthette a főember kérését, egyedül akar maradni. A kincstárnok a fal felé fordulva csendben feküdt. Nem köhögött, nem fuldoklott, pedig a tanítvány, aki éjszaka mellette virasztott és csak hajnalban hagyta magára, azt jelentette, hogy nagyon rosszul van. Dimmunak a szoba közepéig sem kellett érnie, hogy tudja, Rajta kívül más nem lélegzik a szobában. Megfordította a tamizist, a kincstárnak görcsösen összezárult ujjai között megvillant a tőr aranyozott markolata, és dimmú megértőn, szomorúan bólintott. Aki előtte feküdt, épp úgy felszentelt papja volt Habamunak, akár ő, és ha egyik sem hit már régóta semmiféle istenben, Összetartotta őket az istenség árnyékában megbújó és egyre jobban felnövekvő aprócska láng, a tudomány, amit mindketten tamiziz a számok és betűk világában, ő pedig a gyógyítás munkájában hűségesebben szolgáltak korábbi mennyei úruknál. Dimmu attól kezdve a hozzáérkezőket megmotoztatta, és a tanítványok sorra járták a már régebben ott fekvőket fegyver után kutatva. Akkor úgy éreztem, nincs joguk ehhez, és szégyenkezve kell beismernem, azóta sem tudtam eldönteni, mikét ítéljem meg Tamizist Néhány fedéllel lezárt aranykehely, bennük világos vagy sötétsárga folyadék, az enyhébb lefolyású, már gyógyultnak mondható betegekről lekapart var különböző hígításai, egy csepjük vajon a biztos halált vagy a gyógyulást jelenti. Ennyit tudtam szembeállítani Tamizis tört markoló igazságával. A palota két kövér igás ökrének lapockájáról leborotváltam a szőrt, tisztára mosott bőrüket behasítottam, és a sebbe csurgattam egy keveset az egyik edény tartalmából. Vártam, nem történt semmi. Az ökrök ostobán kérőztek. A seb harmadnap gyógyulni kezdett, és közben megint meghalt legalább száz ember. Kecskéket hozattam a legelőről, a pásztorok, ahogy annak idején sejtettem, már visszaszorultak a város környéki dombokra, és megismételtem a kísérletet. Négy kecske megdöglött, mert a seb elgennyett. Bizonyára más baktérium is került abba a kehelybe, amelyikből oltottam. A többi egészséges maradt, akár az ökrök. Újra próbáltam. Kereszt alakban vágtam a bőrükbe, és még többet vittem a sebbe a legerősebbnek tartott oldatból. Egy másik csoportnak pedig szétfeszítettem a száját, és a torkukba öntöttem. Mindenképpen el akartam érni, hogy megbetegítsem az állatokat. Újra kudarcot vallottam. Éppen az ellenkező eredményt kaptam, mint amit vártam. Azt hittem, ezek az oldatok a feltételezett baktérium vagy vírusok tenyészetei, és kiderült, Egyetlen állatot sem tudok megbetegíteni. Lehet, hogy a kecskék és a marhák egyáltalán nem fogékonyak? Vagy az elképzelés hibás? A kórokozó nincs is a hójakban a leváló pörkökben? Vagy az a baj, hogy oldatot készítettem? De az oldat, ha más baktériumokkal is, képes volt megbetegíteni azt a négy kecskét, Azoknak a sebeit is megóvtam minden piszoktól, fertőzéstől. Csak az oldatból kerülhetett testükbe az a genykeltő baktérium. Lehet, hogy ennek a szörnyű betegségnek a kórokozója olyan gyenge, hogy nem tud megélni ott, ahol az a másik zavartalanul szaporodik? Ha így van, hogyan fertőzhet mégis olyan rettenetes gyorsasággal embereket? Dimmu tanítványai egyik betegtől a másikhoz lépve is megmosták a kezüket. Ennek ellenére közülük ugyanúgy szedte áldozatait a járvány. Kérdések, és újra csak kérdések. Ha nekiülök, hogy alaposabban végig gondoljam mindegyiket, értékes napokat veszítek. De lehet -e egyáltalán nyugodtan és alaposan gondolkodni, ha közben emberek százai halnak meg? A kiinduló feltevés azonban nem hagyott nyugodni. A pörkökben benne kell legyen a kórokozó, és erre váratlanul bizonyítékot is kaptam.